Oj ni vi förstår allt Tiu in his nu nu, nu, känner... nu känner jag mig nu jag mig dum att nu nu här och nu till det där och nu bon, Då nu du ungefär nu jag kände när jag såg Disneys nya version av nu Ja Jag förstår precis mm -mm. Ja nu nu vi ska diskutera idag Ähm Uh, uh, den nya Joker och Harley-filmen som ska komma ut snart. Nej, Tredje riket. Men no, men DuckTales. Ah. Ja. Okay. Precis. Ja, yeah. ah. alla 2017. Ja, yeah. uh, spoiler-warning. <skratt> <skratt> Skriv till och berätta hur mm. Gej-Nikolaj är. Om ni ja, skickar en film... Hej, skicka en fil där ni sjunger någonting så tar vi med dig i nästa program. I promise. Kan ni berätta hur gay jag är på 160 tecken eller mindre så twitter att trygga varning 1. Ja, men jag kan berätta hur gay du är 40 gånger med mellanslag. Gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Ah, ja. oh, God. Okay. No, men, okay. Jag tror vi har en typ av gay-kvot nu Så, jag tror det också. Mm. Ja. Hur ska jag sedan beskriva Vissa aspekter av programmet Jag vet inte, kanske Jag måste sitta på någonting Jag är ju en kreativ man, har de sagt Min mamma tycker jag är speciell <laughs> Disneys nya DuckTales uh, Ja mm. Ja Slor det hårt i nostalgien. Oh no, right in the childhood. Någon ja, är det lite svår mm. när någon liksom tar ens barndom och all nostalgi och håller den gisslan och är liksom där att na, men, om du inte tycker om det här så har du officiellt förlorat liksom, ditt hjärta och din kärl. Men å andra sidan så är det som sådär na, men, om du säger det för vad det är mm. så har du väl förmodligen. Förmo Förmodligen ännu förmågan Att vara objektiv Nå men Var det en dålig serie? Uh, Nä Var det det? Um, var det en snudd på Det här Känner jag lite äten som fanns I den här gamla 89 Nej. Nä Det var det inte Ja um, mm -hmm. Alltså, såg du den gamla serien, Nikolaj? Uh, I sin helhet, tyvärr nej. Mm. Jag, jag tror att jag hade knappt så en handfull avsnitt som liten och där till dubbade till finska. Oh my. Du, du förstår en, hur den barndom jag har vuxit upp. Eller hur den barndom jag hade. <laughs> Alltså, jag hatar dig jag och ditt fucking, din relation till Disney-filmen, Nikolaj. Alltså allt ja. som du vidriga människor. Usch. Mm. <laughs> no, men jag tänka, nej, du tänker jag, jag låter inte dra in mig i en ny jävla skamspiral. Jag tänker inte sitta och för inte gången diskutera din relation till Disney-material. Nej, nej. Okej, jag, okay. no, jag har sett den här serien nog flera gånger om. Äh, I ja. i vuxen med yes, medier. Men att liksom, mm. vi hade ju inte lika tillgång till media på den tiden. Fick tal man fick. Och äh, jag såg ju nog. <coughs> kanske största delen. Dubbat i svenska. Men jag såg nog ganska mycket. Med originalspråk. Äh, mm. att, nå, Precis. Även om den svenska dubbningen var riktigt bra Så nog var ju den amerikanska dubbningen Med Den originalkasten Den absolut bästa mm. liksom Den här ikoniska Nu kommer jag inte på vad han heter Men att liksom Den här som gjorde den här originalrösten Till Farbror Joachim's Var ju nog Helt suverän Att han och mm. ju, June Foray Som gjorde resten till exempel Magica The Hex och liknande så jag I menar, June foray, mm. alltså de gjorde ju nyligen en, eller för något år sedan så gjorde de en sån DuckTales Remastered-spel till typ alla plattformar som fanns. Precis, ja. Och um, de, um, de repriserar ju sina gamla roller. Både June 4A och uh, whatever the fuck. Alan Young var det. Alan Young, thank you. Uh, och uh... <coughs> Du Sit. Du Wikipedia just det där. Jag klart. Yeah. Ja. Ja, eh säg att jag googlar det. Ja. Uh, yeah. Minus point. Okay. Låt mig. Okej, fine. Du min får minus poäng av det här. Du får minus poäng för allt idag. där. Ja, no, no, men det just skäms. Mm. Okej. Okay. No men anyway, men liksom Alan Young och June Foray, så de representerar sina roller då till den här Daktars remastered. Att och det var riktigt nice, det gjorde många av den här voice casten Men vad var det som var så speciellt med June Foray och Alan Young? Ja, rätt. De var ju helt lastgamla Att liksom Alan Young var långt över 90 Och June Foray var så typ 2 mm. tre år äldre än han Och det, det, är, gans det är ganska badass Mm, ja, det, det det, måste man Även, man, även om man say. måste medge yeah. att alltså June Foray lät likadant som man har gjort i serien genom hela min barndom. Suverän yeah. röstskådespelarska, men man kunde märka att Alan Young kanske tappat den här bästa swingen i sin skrujd Men anyway, mm. vi skulle inte diskutera dem, den nya. Mm. Men vi kan göra något och bygga till den nya voice casten. No, mm. uh. Nå, no, att säga Doctor Who som Uh, Vad Joakim är ju inte ett dåligt val Då kan man ju pulla off Den här rösten Nej jag, jag tycker nog att Det, det, det kändes Helt bekant så här nu när jag i vuxen ålder Har sett av de här Den här ursprungliga seriens avsnitt Så, så kände jag nog att Visst jag kände igen Den här karaktären Ja, att also... ajud, jag att det, alltså den här alltså Scrooge McDuck, farbror Joakim Ja, jo, men alltså i den jag <oorenne> Eu, Ja, alltså du kände igen honom i den nya yeah. Ja, precis Det de slog mig så där, att Jo, att Hon låter ju det här som no, men... Scrooge McDuck för mig Ja, men, men David Tennant är ju Skotsk Jo, jo precis, han är ju Ja, det stämmer så att... Så att... Jag tycker jag säger som en positiv sak Att, att liksom att han det ett bra val För det här Ja yeah. alltså, Inte har jag någonting emot honom Det var kanske mer den här karaktäriseringen Av honom som störde mig lite um, Okej okay. Därför att liksom Okej okay, no, alltså, de, de hade ju gjort nu då En sån här pilotavsnitt Som var väl egentligen uh, Man kan säga två avsnitt i, Ihopsmäll då Ja. Uh, och. Um, och det introducerar ju princip karaktärerna i första halvan och i andra halvan så sparar de in på gruten om stack direkt i typ Atlantis. Ja, uh, jo, precis. Och jag tror liksom det är lite där att det, är, det som de det som är känner helt mest fokus är ju den här lite djupare karaktäriseringen av knattarna. Uh, som spelas av Danny Puddy, Ben Schwartz och Bobby liksom Monahan respektive um, mm. men kan tala om dem om en stund. men liksom för att gå tillbaka till David Tennant nu då och Scrooge McDuck alltså jag tror problemet där är att för, om man tar nu till exempel 90-ser som jämförelse så yeah. um, farbror Joachim där så hade den väldigt så här. Hans beteende var konstant Liksom att det var väldigt sällan han flipfloppa Att han var ju lite av den här Jag vill säga den här rika humanisten Som också var en uh, Pengadriven äventyrare att, mm. Alltså han Inte var han liksom en mussepigg-karaktär Som gjorde allting rätt men han var liksom, han gjorde alltid han ställdes ofta inför moraliska val. Och att det var väldigt sällan yeah. att liksom he came up short. Uh, men samtidigt så, alltså, den här drivkraften, här, den här äventyrslusten så drog jag egentligen med karaktärer i väldigt farliga situationer. Och att det var ofta så fick man säga när han gjorde fel. Det gick inte alltid rätt. Um, och hans relation mm. till allting var ju att han. Som att genomgående tema Typ den gamla daktet Att han ibland måste välja mellan sin, Sina pengar och sin familj Ofta väljer han ju sin familj mm. Även om han Ofta lyckades få pengarna uh, Men ja. Med den här nya serien Så tycker jag han flipfloppar lite Att ibland så är han liksom så här lite Liksom rolig gubbe. Ibland så är han Ömsint uh, Familje Uh, enthusiast Ibland så är yeah. han bara liksom weird and aloof Och mm -hmm. att Det känns som att de vet inte riktigt Vilken stil de ska som sätta På honom för det skulle vara okej okay Om han var någon av De här grejerna typ I ett avsnitt för några scener men ibland så Flipfloppar han mellan dem kanske två tre gånger I samma scen Och då blir det väldigt weird då får man en väldigt så här Nej. Nästan psykotisk drag över honom Och att det är väldigt Liksom svårt att som Ställa sig bakom när han säger hej kids, nu ska vi fart i Atlantis. Ja. <laughs> För att det finns som inte den här, kanske Alan Youngs den här, Liksom gångarna grand adventure ladge i, i honom. Yeah. Uh, utan det var med som sådant: åh oh, okej, okay, liksom vem är den här mental patienten? Uh, och jag vet att nog kommer säkert en del av det till att, no, man var med och var liksom jag menar, jag kommandar ju alltså, varje 40 minuter av liksom material yeah. man har sett så. Yeah. Men, men, men jag menar, jag, jag försöker vara objektiv och att, och att men, men det där var mina avtryck av Farbror Joakim, så jag tänkte stanna en stund så du får en synlig värde. men sen skulle vi kunna återvända till de, de, de andra karaktärerna yeah. Ja jag måste säga att jag tycker att jag, jag kan hålla med om det där att han verkar, verkar som liksom hoppa mellan de här olika rollerna egentligen mm. att, att det, det stämmer det som jag jag kommer inte ihåg hur det är i den ursprungliga serien men jag uppskattar på sätt och vis den här antydan på det här att han han hade den här bakgrunden redan, den, den stora bakgrunden som äventyrare som, som redan på ett sätt vis då var förbi sina glansdagar och att han blir lockad tillbaks till det. Mm, ja, alltså, jag, det var... jag, jag personligen uppskattar den. No, I originalsären, alltså i 1989, eller nej det är ju 1987. Ja från uh, De firar ju just den här 30, 30 års uh, Så i originalsen så var han ju liksom att alltså han var ju still in his Prime. Yeah. Att han var ju fortfarande miljö där och liksom Master Treasure Seeker. Och det var ju liksom lite där mm. då som Kotvärstan var där för att den här mm. hela originalsen börjar med ju att Kalan jag skulle fart in i flottan man ska säga världen. Exakt. Och därför måste han lämna klatterna hos någon och han måste lämna dem hos på Joakim. Och så, det blev en ja, det jättebra backdrop för att alla ska vara på äventyr. Även om de inte alltid är väldigt svårt tillsammans. Um, ja. Men här är det ju lite som sådär. Jag antar att de kommer att utforska isären för man antydde ju att han och alla han hade varit på en fantastiska äventyr tillsammans. Eh, jo, och, och... och någonting, någonting hade skett där som egentligen hade gjort att vi hade deras kontakt hade liksom tagit slut Och sen så Anders tyddes det ju dessutom Som en liten cliffhanger Någonting om Hortensia McDuck Alltså knattarnas mamma Precis, ja uh, Men att Men liksom Jag antar att vi kommer att utforska det sen När börja liksom Rulla igen i september mm. uh, Men att jag vet det var ganska dåligt första intryck, tyckte jag. Därför att, um, om vi får gå vidare till de här andra karaktärerna lite. Mm. Yep. Att, om vi, tar, om vi, om vi, om vi å, kanske tar knatterna sen, om vi bara kollar lite på de här supportkaraktärerna. No, men yes. Mrs. Beakley, så kanske den karaktären som jag är som bryr mig minst i. Men originalserien så var hon liksom en, en fätkärring som typ gjorde mat och liksom... Men liksom den var ganska så här tuff Och uh, nu, nu är hon bara liksom en typ Big Bruiser Som jag heller riktigt förstår Jag ja. antar hon städar och håller rädda I don't know um, men, men jag undrar hade det kombinera Henne och den här heter Duck, Duckworth Ja Duckworth Ja, att hade de har du slagit ihop de här två karaktärerna? För... Nej, alltså Duckworth var ju mer en sån här, liksom, Jag tror att han var deras version av den här syliga, liksom så brittiska betjänten. Eller manservant. Ja. Som alltid liksom ja. så där högården halvslutna och liksom, ja. där ganska som så här dry wit. Äh, Precis. Äh, den här äh, Mrs. Beakley nu i den här nya duktar, hon är ju mer hon är ju som med där och ska väl agera lite som så här Uh, det, det finns det ord för det liksom, Basically du har en karaktär Som är typ passiv Och liksom verkar som såhär omedveten Om allt kaos runt dem Som egentligen mm. är fullt medvetna Och egentligen styr kaoset lite Fast man är inte värd det um, yeah. Så hon är på samtidigt Straight man och lite comic foil uh, Men jag, jag tror det är en karaktär som de inte kommer att göra så mycket med hon är mest mm. där som en ursäkt för att liksom, Webby Wander är där. Ja. Och, och där är en annan karaktär som jag har lite problem med. Och okay. problemet jag har med den karaktären är egentligen helt på grund av en serie uh, som heter Gravity Falls. Okej. Okay. Men... Alltså hade du samma Gravity mer. Falls? Du... Nej, det hade jag icke. Okej, okay. Gravity Falls så var en original Disney serie som kom för några år sedan. Som gick i två mm. säsonger. Och en väldigt kreativ serie. men liksom en serie som jag riktigt tyckte om. Att det var i princip om du gillar, det bästa jag kan säga är liksom det var att typ ju ungefär DuckTales för en modern publik. Inte kanske lika bra, mm. inte kanske lika som så här ikonisk, men en riktigt bra serie som jag skulle rekommendera åt alla nästan oavsett vilken ålder det. Yeah. Än um, som så här karaktär som de hade den som kanske lite jag vet inte, kanske lite som så här fem power karaktär, en av de karaktärer som irriterar mig mest för jag hatar de här karaktärerna som är bara som liksom put in ungefär to be annoying mm. så var den här huvudpersonens syster som hette Mabel och hon är okay. exakt som Webby Wanderquack i den nya versionen. I också. den nya scenen, ja. I, i den ja. alltså i den gamla scenen på World, var en där flicka som var med hela tiden. Ja, men hon var ju kanske då mer av en... Var det inte så att hon, hon var ju inte lika villig att fara ut på äventyr alltid. Um, ja... No, Hon var ju lite eller, som en balanserande så att hej but... ne, Nej men alltså liksom, 80-talet präglades av att man måste Som ha någon sån här gnällig ung hela tiden Som vill ha yeah. far i eventyrsala När du är för liten du får inte far Och sen så yeah. kräp de ändå med någon låda och for Och liksom de absolut värsta avsnittarna Till gamla dagar som, Någonting som centrerar oss kring Webby och och så, Oh shit, shut up, you can't uh, <laughs> Men liksom <laughs> Här har vi sami abonde, 20 år gammal, sitter och skriker kant. Jävla hur. Nej men, för det där med så är roliga. För det är som så där, <laughs> no, men, vill du säga ett avsnitt där liksom typ farbror Joakim hittar en magisk lampa och far tillbaka i tiden och shit? Eller vill du säga ett avsnitt där typ Webby blir tagna av tre liksom kvinnliga björnligetyper? Och liksom håll som gisslan där de hoppar i sängarna och liksom de har ringläkar. Ooh, mm. oh my god, that's a tough one. Ja. Yeah, men, är, är. Men, men, de måste ju, men de måste ju ha någon sån karaktär för att flickorna ska orka säga på. För att, vem vill säga spännande äventyr och shit. Men <laughs> anyway, mm. alltså in, inte den någon sån här liksom dicks out grej, utan det är liksom nog med bara att liksom de vet än i denna dag inte hur de ska skriva intressanta kvinnor kvinnokaraktärer så det blir liksom alltid de här gnällungarna men att här mm. så har de gjort en retooling då och de har gjort som typ Webby Quack till princip Mabel Pines för att liksom de har mm. de har exakt samma liksom så här galna energi Webby Quack är liksom däremot liksom smart, hon är som liksom inte korkad som Mabel var men liksom mm. rösten som görs av Kate, Kate Mikuchi Så är liksom exakt samma Som uh, Nu minns jag vad hon heter, Men Saturday Night Live Kärringen som gjort till den här Mabel Alltså Mabel som McCarthy Nej Hon uh, har varit liksom så här typ 30 Rock och liksom så här. Jag glömmer alltid vad hon äter Men hon spelar typ alltid så här Någon karaktär alltså, som är som helt hyperpsykotiska Uh, yeah. Men så här Över, över, över, över Över en argisk över ska allting yeah. uh, Och Men att alltså Baby Wandaquack i DuckTales För att Mabel Pines var en så superstor Karaktär, alltså folk älskar henne I Gravity Falls När typ alla flickor okay. älskar Mabel Pines För hon var som så I guess uh, such a unique and special snowflake I guess uh, Och så var hon kär och hade ett stort hjärta Uh, oh, så so att see. de måste som hitta ett sätt Att typ copy-pasta henne in i den här dakten Så so there you go Och att Jag menar det är exakt henne Bara lite smartare och en anka Till och med så att hon har en grappling hook Som fucking maple pine Så har och man är att Oh god, <laughs> really uh, Totalt yeah. typ. uppenbart Men anyway mm -hmm. mm, Så hon är ju där och det är jätteroligt. Ja. Men jag tror inte hon kommer att vara lika störande som gamla Webby var i Den här. Så Och det är ju bra. Ja. Sen har du Backbone som launchpad med kvark. Ja. Um, och liksom. Um. Alltså. Ja men han är, han är exakt. Uh, uh, uh, han är exakt som han var. Liksom i. i 80-tal serien, bara att det är inte Terry McGovern som, som gör hans röst längre men det är nästan, men rösterna alltså lika likadant skulle lika bra kunna vara faktiskt förstår jag varför de inte använder honom bara men den här är exakt likadan mm. for better or worse Han har man en karaktär som fungerar jättebra En typ Michelangelo-karaktär mm. chill, stort hjärta taste for adventure ja yeah. Och sen yep. har vi Tony Anselmo som Donald Duck Och att det är Donald Duck som man alltid är Så att det är en Och Tony Anselmo har alltid gjort rösten sen Liksom de, de, Sen liksom de, the, the, the Dawn, dawn of are, Time Nej, The Dawn of Time Nej Nej men Nej men nu måste jag tänka uh, Det här är ju liksom det här är lite pinsamt no, men go on, vad tänkte du säga. Ja, alltså det, det när jag såg det här avsnittet så var det stundvis så var det lite svårt att uppfatta vad Kalle. Men sa men, så hade, men så hade alltid var det. Uh, oh. men, men det var det var nästan mm. som att vissa konsonantljud Lämnades, lämnades bort på ett sätt som jag tyckte att jag Clarence små... Nash, mm. Clarence Nash, han hade Clarence Nash, Nash. Ja. Uh, men, alltså, men Tony Anselmo har gjort rösten Sedan 1995 typ. ja, alltså, det är jättedåligt ja. att, ta, att tala som kalla anka, att liksom jag, har, liksom, jag gör liksom en hel del röste, liksom, till olika ja. projekt tidigare. Planerar gjorde göra kalla anka, men det, är, men det är jättesvårt att alltså, säga en mening som man ska säga som kalla anka. Men, men, jag heter kalle anka Jag heter kalle anka mm. att, liksom det, mm. det, det liksom det är väldigt svårt. Um, plus att om du ska om du ska dessutom göra det på engelsk och du ska göra det som är fastbase som kalle anka gör yeah. så liksom så då blir det liksom det, alltså det är svårt Men Cla Clarence Nash Så hade ju en sån här naturlig uh, Grej att han, han gör ju Det som de flesta gör Rösten är bland Tony Selma Och Tony Selma gör ingen speciell kallankaröst Nästan vem som helskar gör Den där rösten som Tony Selma gör Men det är bara är han som har gjort alla Rösten alltså. mm. Men men i om mörsk och liksom men alltså, han, är, han är Donald Duck och han är hyper och han är liksom men, jag menar han var exakt så här i Quackback och han var exakt så här i typ alla moderna Disney shorts som de har gjort Han var i princip så här i original så att det behöver nu att hitta finna Donald Duck. Jag, vet inte, jag, jag tyckte att jag reagerade på att det blev svårt att uppfatta när jag inte hade Ja, det är subtitles Som en civiliserad person Hur kan du inte ha subtitles? Because I am me is yes. ja. Ja. ja Med att enbart försöka lyssna Så var det vissa saker som blev Svåra för mig Att höra Men det här är, det här är, det är en liten detalj en ja, liten men lycka, lycka till att... att försöka höra Vad Donald Trump säger utan subtitles Ja inte lite mm. svårt, det är nästan till omöjligt. Ja. Men men, där, men där funderar jag på hur hur, liksom, hur hur gör en engelskspråkig publik. Så. Men hur, jag tror att det, det, där... det, det, det är inte det väl per automatik subtitles person, när när Donald uttalar sig. Men har du inte märkt att liksom Kalanka talar ju liksom överlägset minst av alla i Sverige. Alltså, absolut, jo. jo. Det, jag tror det spelar så det... mycket vad han säger utan det är kanske är vad han gör. Ja, jo det stämmer ju. Och ofta när han talar så är det ju sådana saker som kan lite förutsäga liksom vad han ska säga. Att han, mm. alltså, han behöver nog samtidigt för att höra att han går fram till förbo och säger I am Att det är mm. ju så. No, men what, could have, what could he have said mm. um, Men Det är när han går in i någon av sina rants Som det är som hopplöst Det här vad han säger men Jag, jag tror det men att man ska ha His ranting eller Donald också Som who cares Nej, precis, det skulle ändå bara vara svårdomar <laughs> <laughs> ja. Lite som jag <laughs> no, men <laughs> Precis Ja, men jag hoppar ju runt och är rabid i Donalds och Watt Men ja, men ska vi egentligen gå till knattarna då? Låt oss. Ja, no, alltså. Uh, jag förstår castingen av Danny Pudi uh, mm. som knatte då. Uh, Danny Pudi är rolig, he makes sense, sådär. Um, jag har aldrig varit en stor fan av Ben Schwartz uh, som de ja. Uh, yeah. och att liksom Bobby Monaghan mm. som no mer Saturday Night Live shit, I don't care yeah. could have been anyone um, mm -hmm. inte vet jag, alltså inte, jag tycker de är särskilt roliga jag gillar att de har kanske lagt av och inte försökt göra dem så här tud som till exempel quackback nattarna hade eller någonting. Um, men de har lite som sådär att de har kanske en aning för hyper för sitt eget bästa. Yeah. Um, och jag tror att liksom på det vis de försöker göra liksom pudit i humanisten och Schwartz i äventyren och den här där kanske i crazy gadget guy eller någonting mm. uh, men I don't know att den sån här sak som att förknapparna för var alltid liksom jag, jag gillar och jag tror jag gillar vad de försöker göra i original så är den mm. var det princip interchangeable ja yeah. Ja, men det var ju alltid Men de använde ganska bra Att de arbetade ändå som en enhet På något vis så att mm. Det blev ganska roligt för det fick som på något vis Den här trippelhövdade Äventyraren på något vis och jag menar, Alltid var de än var Så tog de alltid upp Och så hade de ett Ja, All, ja. ja lösningen på allt ja. Jag misstänker att kanske just den här Louis-karaktären Undrar om jag svängt om Hughie men en dem, jag, tror, eller jag tror den ena av dem kommer att bli just den här Junior Woodshow Guidebook-killen. Och ja. den andra kommer att bli med i liksom Explorer ja. Explore the Human-grejen. Och som sagt, ja. det är som äventyren. är ju som verkar relatera mest i typ Scrooge. Uh, jo, jo, åtminstone porträtterades det ju väldigt starkt i ja. det här. Ja, så inte. Ja. Men... Jag tror nog det måste ske Någon kanske mer skism liksom Mellan dem förmodligen inne i något avsnitt fram. man ska börja se de här nyanserna klara För just nu är det nog mer som Okej, nå Tjå Men igen så att säga Man måste ju också tänka på att Du, du talar ju också Ur över den synvinkeln Att du har den här, den här Ursprungliga serien Nära hjärta Du har sett den. Jo, men... så, så liksom, och det här finns nu är 44 minuters avsnitt ungefär. Jo, men, men jag menar jag, jag kan ju inte analysera hela serien Jag måste ju analysera första intrycket versus, som finns. Och jag menar, det är just där, liksom. Det är därför jag försöker vara objektiv. Att ska vara subjektiv, ja. ska säga. What is this shit? <laughs> för, för liksom att. Jag menar, ni har ju haft nu fucking. 30 år to get it right mm. yeah. what is this shit så jag är liksom det, det finns det finns ingen bra sån här serie utan bra sån här uh, fiender precis uh, och um, det som vi har sett hittills är ju Flintard Glamgold jo precis. Uh, Och han var liksom sådär eh, Alltså Inte, ja Kanske det för, för det första var rösten Bättre original så är den uh, Och för det andra sa att liksom, mm. det var en sån där Man inte riktigt fick något grepp om Att han var inte liksom Tillräckligt kanske Sinister Eller liksom sådär eager för att One up Scrooge Utan man blev som att Okej, men guess is going along då mm. och sen Merke, så... Merke. ja säger jag när säger jag jag tänkte att hans, hans motivation har, har ju alltid varit det där att han vill vara den rikaste ja ankan i världen ja och, och det där men men nu tyckte jag att det var väl en, en detalj i det där att nu nu var det ju det att han skulle bli den rikaste Ankan i världen Plus att han skulle bevisa att han är den som är mest skotsk. Mm. Och det var ju den där när han sa liksom att I'm wearing a kilt. A kilt. Men jag tror nog det var bara skämt. För liksom för det mänkade ju ingen sens heller att de skulle gärna någon så här skotsk mätning eftersom ingen av dem tekniskt sett är skottar eftersom de nu bor i <laughs> Mm. Men, men det, var, det var ändå en sån det detalj som jag tyckte att var, var sorry, så att, jaha, att ta dig in en sån sak. Nej, så alltså jag tror nog bara det var någon sån där gagat. Inte mm. tror jag det har någon betydelse för att fortsätta så här. Ja. Men annars att säga, när no, no, vi kanske kommer till, till själva liksom, tecknestilen ändå. Mm. mm. Men, men, men det För där tänkte jag liksom Med själva designen på Flintheart mm, no. så, så var jag kanske inte helt Jag var, jag var inte Såld över, över den här Nuvarande Alltså det störde inte mig Att det var ju Det kändes kanske lite som um... Jag vet inte Gravity Falls meets ad Adventure Time kanske. Ja. Lite mer kanske så här sharp edges än, än vad man skulle vilja. Ja, alltså det var någonting så här distinctligt just så att säga 2010-tals. Mm. Teknestil över. Jag vet inte, liksom mm. att in, alltså inte det är någon sån här tekniskt som man inte har sett förr. Att den ganska. Ja. Äh, Uh. Uh. Ingenting för provocerande. Ganska safe. Um, yeah. Men alltså, jag, jag bryr jag bry mig inte teckna stil annat än att berätta en historia. Att mm. det liksom Klarna av att göra det, ja. No, men, finden, Go, go. Mm. Uh. Så att inte vet ja mm. ja men men så den första eller pilotavsnittet så, mm. så, inte, alltså, det, det är ju viktigt att man, man ger en sån här färdfull start allt det hela. Mm. men på ett sätt så skulle det, jag skulle gärna ha sett mera av det som skedde innan den nya versionen av DuckTales-låten börja. Alltså, vad tänker du på då? Det här när de, när de, de som får utforska uh, Scrooges uh, hem. När de, när de smör omkring där och de öppnar de här diverse lådorna och, och sen då ramla över en massa saker som är ja farligare än vad det ser mm. ut att vara. För att vara jag, helt skulle jag skulle gärna ha sitt mer av det. För att vara helt ärlig så tycker jag att det saknar lite payoff. För att liksom, de brotar ju bara runt och släpp loss de där trägrejerna. Mm. Sen kom skrurit mm. och sen var det som fixat på typ en ja. minut. ja Det ska vara mycket bättre payoff om det kom som någon sån här Ivo Force som får runt i huset så skulle man måste använda resten 10 tio minuter till att hjälpa åt att stoppa det. Mm. Och att sen liksom sådär Jag tyckte att det var alldeles för snabbt Och de bara som drar sig ut Som i världen lät efter typ Atlantis och sådär Which is a mm. big thing För nu kan ni, ni använda den där storyn Nu kan ni inte fara till Atlantis Nej. igen Jag menar Nej. hur många andra ställen finns där, liksom? att det? Är som, att de, det är som många andra show på TV just nu liksom, Vitto har bråttom att komma ingenstans det är riktigt som den ja. här Gotham-sären igen, att Jesus Christ att, liksom att ni, ni håller på att bygga upp liksom, någonting som okej, okay, det här blir häftigt, nu ska vi säga mm. och sen så bara blir det som en våtfjärt och sen vädrar någon rum och säger, ja, inte the next thing och man spår, men Vito, liksom varför bygga upp allt det här om det inte kommer någon payoff det är så onödigt precis att, mm, liksom, ja. Ja, jag hatar de här liksom Doctor Strange and Mr. Norell Instant fixes, att Det får som aldrig blir liksom lite farligt Eller liksom, lite jobb Det är som att hör Det första avsnittet Av DuckTales I den gamla serien mm. Så det var i princip uh, kalla anka lämnar av dem de möter han Scrooge, de märker att han är ganska snar De bor i ett hus, de blir I princip Lämnade ensamma För att Scrooge vet inte vad han ska göra med dem Och sen mm. Utforskar dem och, och Rymmer hemifrån, men sen så vi, Björnligan tänker rana så Då måste de stoppa honom Stoppa dem, och så kommer de med liksom, En plott med någon sån här gömd skatt Och så räddar dem mm. liksom Joakims en relik och sen till sist kommer de tillsammans och så hjälps de åt att stoppa på björnligan. Och sen tillsammans kommer de fram till att den här skatten lads. That's what it's all about. Och sen på det viset mm. så, så hittar de någonting av bra och fyssa över. Jättebra avsnitt att introducera karaktärer och motivation. Här är det bara liksom så där sådär. Men vi faffar väl ihop någonting då. Och sen kommer Scrooge plötsligt på, ja men okej. Okay. Grattis där han om omkull att det var ganska roligt när det nästan mörde allihopa I ja. guess you my niggas now Sk Hej, ska mm. vi Atlantis? Ja, okay. det, det, det, är på, det är på något sätt alltså som jag ser det så skulle Atlantis snarare vara första säsongens två så att avslutningsavsnitt tudelat kanske Ja, någonting, men... som de ska, någonting som de skulle ha byggt upp till För, för nu är mm. just som du sa att vart, vart går man vidare härifrån För att nu är, nu är ju Atlantis förbrukat Pussar, det händer egentligen inte så mycket där att Det händer liksom ja. Några, ja. Några, några scener från de här trailarna Som de cirkulära runt När äter de senaste ja. typ halvår Och att, alltså, ah, Cool, I guess um, Precis men det är alltid som att de berättar som så här, Alltid inne i så här hörn som är helt dum Att Det är som att det är det riktigt så här Suicide Squad berättar. Stil nu går de hit och nu går de dit Och nu händer det Och nu hände det och nu hände det och jag börjar ju tänka på Igen Matt Stone och Trey Parkers stil som jag själv Har dragit ganska mycket inspiration av När jag äh, Skriver liksom Prosa och det är liksom yeah. så där att Och de säger i princip att Ta bort alla och Mellan grejer Och istället, istället uh, Med liksom Därför alltså Vilket ledde till Så att istället för att Nu gick de hit och nu gick de hit Och nu gick de hit Nu gick de hit, därför hände det här Vilket ledde till det här och därför händer Precis. också det här. Men för då, då får du liksom ändå någon sån här progression. Då sitter här, då blir det inte alltid som någon står och så här på sånt här så bör man fundera. men varför gjorde ni det där istället? För att det, det som redan blivit svarat på. Mm. Att, för det känns som att liksom om, om det som faller en sten och, det, och det är som första karaktärens är, ja, att men vi skjuter väl hål i totaken med laser då. Så då är det ju som jättedåligt om det typ står en öppen dörr bredvid eller någonting. Ja. Yeah. För du tänker varandra att jag ska ha något inom den. Så att, det är lite sådana här berättarstiler. Men jag misstänker att det kan bli liksom... Som det verkar vara med många grejer nu. Som det verkar bli med bra sätt. Till och med som Game of Thrones börjar gå lite den vägen. Att liksom att nu... Så är det så jävla bråttom att komma någonstans så att nu så har vi kastat all dimmorizon ut. Vi, nu vittu hittar vi bara på någonting. Out you go. Yeah. ska det gå liksom att nu vittu kommer yeah. den val från hela världen. Uh, you... <laughs> mm. man... mm. alltså, jag som take your time att liksom what's the hurry att som, Jesus. Yeah. Tror ni ungarna mm. somnar om det inte exploderar någonting en gång i minuterna. Vad vad det Ja, och det, det är ju intressant för att när man annars tycker att serier nu har börjat lära sig det här med, med så att säga, långsam bild så att säga, det förekommer i serier en så här förståelse för det, här, så att säga, det, det dramatiska och så att säga, hur man ska hur man ska föra det här narrativet framåt och hur, hur man hur karaktärerna utvecklas med där och och sen det så sen liksom kastar de bort det på ett sätt i, i och med första avsnitt för att det, det är så när jag blev ju nog intresserad av att jag vill se kommande avsnitt av den här Daktels-serien. att inte inte in, in ton... på något sätt också, säger, satt en en blöt en, en, en blöt handduk över allting men, mm. men Ja, alltså Vad är den bästa av Starter? No, för min del så säger jag Alltså Igen Alltså, jag använder det här Mycket, men det känns igen Som en till sån här ingenjörsfilm Eller så ja. det känns som att allting mm. som ska vara där Är där mm. Därför att de har så mycket Kunskap att liksom, ja det här borde vara där det Sätt dit nu, liksom Cape Mikuchi, Whereby Wander, Quacks och Mabel mm. Pines och Scrooge McDuck får vara David Tennant för de gillar nog liksom de här huvudens. och sen yeah. så har vi lite av det där, lite av det där och sådär, och så har du en goddamn MS som liksom bara saknar riktning um, och sen så blir det en massa sådana <laughs> saker som händer nu kan det väl vara underhållande om du bara råkar ha tur, men det kan det vara helt jävla säpe. Och att, mm. och att Disney har liksom Disney är riktigt, har nu blivit riktigt så här typen av det här bolaget som inte har några risker, de bara gör som generisk crap och repeat. Och ibland slinkar det just genom sådana små kärnskott som just till exempel där Gravity Falls. Men Gravity mm. Falls var speciellt för att liksom, det var en egen IP. Och, liksom, det var inte... Precis. Du behövde inte upprätthålla så mycket. För jag menar, det, det finns en massa saker. Till exempel jag såg att um, den här uh, Joakims pengabinge var som utbannade i havet istället för upp på en kulle. Yeah. Och jag kunde redan mm. höra liksom, hur en massa liksom Kärthål kollektiv liksom drog samman hem, alltså... <gör> de, Man såhär riktigt hur de mm. Som börjar fradga rinna Hur de börjar skriva poster på internet yeah. man, Men det här är som så här shit outrage. Ja men det här är som så här shit som jag liksom att, Well not a single fuck was given Actually uh, <laughs> Men jag bryr mig så väldigt mycket Ja men make a narrative sens, finns det som någon Karaktärsutveckling Som är intressant att, finns det som någon sån här tematisering Som passar upplägget på som 22 minuter tecknat no? mm. Och att Jag tycker det här är alla som sån här frågor Som ett dedikerat produktionsteam borde fråga sig så att säga, ja men vi tar mm. väl de här Halvkändisarna och slänger ihop dem Och så rullar vi en typ Äcklig boll av med det Och så kastar vi den och så säger vi om det fastnar i munnen På någon Att det är som vi har alltid kvar original, mm. och den är jättebra men jag tror att det ska kanske vara intressant när någon gör någon sån här reboot av någonting uh, att de kollar, ja. vad var det som gjorde originalet så bra och att mm. jag, jag ska nu bara kort lista varför jag tyckte originalet var bra och ja. sen kan man ju okay. säga att, vad har den här nya sären som gav för det. <coughs> Varför var originalet bra? En uppsats av Sömio? No. Um, no, för det första så var det den här helt ikoniska soundtracken. Mm. Basic, basically så hade du um, så hade du liksom ett, ett, ett sånt här stort uh, Sat20-tals äventyrsfilm soundtrack. Uh, och att jag menar, alltså in, har du någonsin hört talas om Ron Jones? Mm, nej, inte så att jag kopplar denna namn nu. nu. No, men han, han gjorde liksom i princip all musik, didaktes utom liksom, alltså themesången som gjordes yeah. av Mike Mueller, eller Mark Mueller. Um, men att det är som Ron Jones, liksom, som är en av mina personliga favoritkompositörer, vad liksom sånt här. Så att jag menar vad han gjorde var i princip att han gjorde en Back to the Future grej. Att liksom den här musiken var liksom epic och liksom up there det. Uh, men att, hur uh, sa de att liksom för att liksom andra så på den här tiden så var liknande så gjorde, så gjorde liksom musik som var liksom lite som sådär där cute cute eller liksom lite som sådär Närtrampat när -trampat, så här för, för att passa en som så här barnshow men, mm. men han gjorde ju liksom så här uh, han gjorde som musik som om det skulle vara en så här stor budgetfilm liksom en stor äventyrsfilm för tiden och jag tror liksom han men att han gjorde det som att han skulle göra yeah, Raiders of the Lost Ark Ja yeah. uh, Och att um, Och det gör jättemycket För Den där musiken mm. är som så Fucking ikonisk att liksom, Det finns inget 80-talsbarn Som inte liksom att om man skulle spela Vissa så här tracks ur dakter Så skulle de inte liksom lystra till som, Wow För att det finns jag har, jag har liksom I många år har jag haft sparat på min data liksom, Flera av de här liksom Bevarade tracksen Långt ifrån ja. alla För att Disney vägrar ge ut liksom Den här musiken mm. For reasons mm. Um, mm. Men <sighs> Men alltså, det finns vissa tracks där Som är helt Det finns så mycket känsla i dem Att ja. uh, så otroligt bra in Och sen så hade du det här liksom teamet som Som att liksom att de, de tar ju liksom inspiration av Carl Barks precis som De har gjort den här nya um, mm. Men De har De, de rockar bara ha uh, Ett sån här dream team Av folk som gjorde um, Av folk som gjorde Den här originalserien Och De förstod exakt vad de ville göra De ville göra som så här grand adventure Tales Precis. Och um, Det finns nog Avsnitt i den här som är riktigt så här, Jag ska snälla säga att de var lite löjliga men, yeah. men de har som så många Avsnitt där Som är otroligt bra Till exempel det bästa jag kan säga om originaldakten att när du har sett ett avsnitt Av det Så känns det som att du har sett en två timmars Äventyrsfilm på 22 minuter och det är liksom otroligt kickligt gjort. Mm. Um, och sen så hade de kanske de hade där. det fanns en liksom lite värme hos karaktärerna. De försökte, de var inte riktigt än i, i den här tud- Så de försökte inte på något vis de var just mellan de här sererna som alltid försöker ha som en läxa i slutet på avsnittet där barnen skulle lära sig någonting. Och de var lite före det här där alla barn skulle som ha ögonen halvöppna och vad som lakoniska till allting och så här fucking generation mm. x -are. Så vad som var de, de har den sån där som played it straight. Liksom nu far vi och lätar efter den här diamanten, och det är jättefarligt och jättehäftigt och spring mm. mitt och för nu kommer raken. och så har du hela tiden Ron Jones musical score som dunkar på att det, är, mm. det är liksom det är en otrolig liksom energikick på 22 minuter när man sitter där och är helt som så här stand stunned into silence och är fucking bra där och så kommer yeah. den här nya så här. jag försökte liksom vara generös när jag såg den för jag ville ju nog ska vara bra men mm. det var väldigt svårt att som säder, det kändes igen liksom det känns som allting som de gör om 80-tal, det känns som att de har inte riktigt fattat, de lyckas inte fånga, och det känns som att de talar till en publik som jag vet är en yngre publik men det känns som att igen mm. så gör de det här misstagen som de här gamla säderna exakt inte gjorde. Och det var där de behandlar inte publiken som idiot. De, de vågar liksom att, hej, vi gör det så här. I love it. Mm. Men de var inte liksom ja. just som så här, att vad tror ni publiken vill Jag tror det här. Och så mm. sätter de in fem, mm. sex mm. olika sådana spår, och så blir mm. det liksom helt ja. där så inte tilltala någon i slut. Ja. Ja, ja, ja, och det där, det där är ju problemen när man tänker att det är ju de som skapar det som borde berätta åt publiken att hej titta det här kommer ni att tycka om mm. än att det ska vara så här, just som du sa att de lägger fram att ja vad skulle ni vilja ha då, mm. för, för, då för då som sagt inte, inte får man något nytt och liksom det, det är spännande liksom, om man bara får det som man nu tänker att det förväntas mm. det, det är ju Plus att det går lite tillbaka till den här maximen att show don't tell. Att liksom mm. inte in, in behöver liksom. Alltså, vill du göra en epic story om man show oss en epic story den? Att inte, inte ska jag sitta och hitta på liksom vad som ska hända. Inte att som. That's your job. I'm fucking watching TV, MINA. Precis. Men. Alltså, nu, nu har jag hopp från den här serien Kanske den bara måste som hitta sina fötter lite mm. och, att, och sen är jag nog medveten om att Det här 80-talets guldkant på något vis Och att, att allting nostalgi Men jag försöker liksom säga objektivt på det Och jämföra dem sida vid sida Men att Daktels var kanske den mest ikoniska Och bästa av de här Disney-serierna Från 80-talet Och kanske mm. bland de bästa serierna Från den tiden överhuvudtaget det finns väldigt få som mm. kan säga äh, Jag tycker DuckTales är skit Alltså så får har du mm. som liksom, Sacknande både själ och hjärta <laughs> Men mm. Så den har ju på det visen Mycket att leva upp till Att de finns det en orsak Och för de inte har gjort en reboot av DuckTales På liksom 30 år Men jag hoppas att de är Mogna uppgifterna att liksom de tar Det som faktiskt att Nu, hey, nu ska vi försöka leva upp till DuckTales den här ja. episka Grand Adventure-grejen. För det var ju därför man ja. kom. Inte, inte. bry mm. mig i att liksom det är därför jag blir lite orolig när de fokuserar mycket på karakt karaktäriseringar om jag avslutar med den där grejen med Hortensia McDuck. Därför att ja. I don't know if I care about that shit. För ja. det jag bryr mig i är liksom där att men, jag får på äventyr nu liksom att i sin vitt och sitta och faff around liksom här hemma liksom that's boring don't be boring mm. why are you bored? Oh. Mm. Men att jag tror tar de det seriöst seriöst liksom faktiskt försöka göra den här Grand Venture Island med. Men kanske lite mer mm. modernt för en liksom ändå liksom 2017 publik så. Mm. Kan den, då kan det bli hur bra som helst. Men vi får ja. se nu då. Ska 20 tredje september där väl, då borde ni ja. köra igång igen med typ två, tre avsnitt. Var... Jag tror att det var två avsnitt som du skulle... Ja, men det, det stämmer. Och, och nu, nu tänker jag, nu måste vi ju gå in på det här. Uh, vad, är det, vad var din favorite line från det här avsnittet? Eller hade favorite du någon? Favorite line? Ja. Uh, men jag tror kanske det var den här som Quack som hade figurera i den här... Uh teasermaterialet det var i ja. princip på att, liksom att de var uppe i planen och så höll de på att fucka med den där draken men ja. ingen lyckas och sen började de tala att de började ta om sin familj och sen var det mm. som var själv. oh family yeah. family säger, oh my god att det finns någonting väldigt så här. Men kanske är det där liksom därför att that was so launchpad bad med quacka, det blev roligt. Ja. Mm. Yeah. Precis. Men mm. övrigt så inte ja. jag tycker nu för övrigt liksom, den mest intressanta karaktären i huvudsären. 80 tal var ju Scrooge McDuck. Mm. Nu är jag alls säker på det fallet. Nu är det som är liksom sådär att för, för igen liksom, i 80 tal var han liksom den där supanovafar som alla vill ha liksom komma till sommarna hos men mm. nu i den här serien inträcker att oh my god listen, this guy should be locked up why are you so crazy <laughs> yeah. men det känns så att liksom för det det här är kanske en sak som är viktig att säga att liksom däcket är så Och att mm. det är ju många um, serier som har försökt replikera den här formeln över åren mm. och att um, så det blir ju det här liksom klassiska att nu får en liksom en unge eller ofta flera och bor med liksom sin typ excentriska farbror i skogen någonstans. I princip ja. premissen för till exempel Gravity fall som jag har talat om tidigare. Ja. att Eftersom de inte kan göra dem till världens rikaste anka och att också till och med göra något till miljardär är ju lite on the nose. Så mm. då de blir det oftast att de, de, är, de är just som excentriska taken to ten. Um, så blir det de här som alltid ofta så är crazy gamla gubbar, Oftast och som bara liksom är helt galna i iokulta eller även eller fight. Yeah. Så där och, yeah. och nu är det lite som så där att men nu är vi ju tillbaka. Liksom när vi har gått hela vägen runt igen. Så att. Det känns som att här så ska man ha möjligheterna att göra en sån här uh, gentlemanan där som också är en master adventurer som är liksom du vet, the rich uncle of uncles han är som The Scrooge McDuck of The Scrooge McDucks att bo hos mm. men nu hörde de som liksom, om till ungefär, oj han är en till sån här excentrisk old coot som Barnen för att mm. bor hos. Wow, yeah. that's so original. Men jag tror mm. att många fattar inte ja, Men, det här är ju liksom <laughs> han är liksom en black kopia av de blacka kopierna som försöker kopiera originalformen av Scrooge McDuck i 1982 så är det. And that's a bit mm. sad. Mm. Men mm. men det kan bli bra. Hej Nej, no, det, det, det, det, det finns en liten puls Någonstans alltså. ja, no, men jag, jag tänker inte säga någonting innan typ. Jag har sagt ganska mycket redan Men jag <laughs> tänker inte liksom låta bilan falla Innan det har gått åtminstone några av Precis Ja, ja jag, tänker, jag tänker på samma sätt faktiskt. Att det... Men inte den första serien Som jag bara liksom äh, Faktiskt för det finns så mycket shit som jag, mm. jag behöver säga på idag ens läge så jag har verkligen inte tid med liksom med så här. Ja. Så. Right. Men, ja, jag skulle säga, säga att hälsar alltså, random uh, citat eller replik som jag, som jag vet att jag skrattar tillåt. No. Jag det var när Flintheart talar till det här, uh, hans hired help ja yeah, mercenaries mm. och sen att you are here because you are the best of the cheapest och jag vet inte varför jag fick så han liksom ja men det var väl samma sak som producenten sa till oss när vi började ja ja det var ju oh god det var ju exakt det de sa ja no, men. på tal om det borde inte vara dags för en liten lärdeförhörning snart Ja. Kvalitet varje vecka Och så mycket mm. kök du kan äta Jaha <laughs> uh -huh. Det var ett slutet Come on laddys, we're off to find The valley of the bag of dicks <laughs> Bag of dicks For everyone Come on nephews, bag of dicks Ja, det ska vara after Sean Connor. This yeah. is Sean Connor I McDonough Hello, I'm Sean Corner. When I'm not playing Scrooge McDuck, I usually treat my nephews to a steaming bag of dicks. In the States, you usually <laughs> refer to them as cocks, but I call them dicks. Bag of dicks. <laughs> And here's, here's my nephew, Donald Duck. bag of dicks, <laughs> motherfucker! <laughs> spoiler spoiler money! Spoiler, spoiler, banning, spoiler, spoiler, för mig. <här> nu är det slut.